דברי הימים ב', פרק יוד י"א ויבוא רחבעם ירושלים, ויקהל את בית יהודה ובנימין, מאה ושמונים אלף בחור, עושה מלחמה, להילחם עם ישראל, להשיב את הממלכה לרחבעם. ויהי דבר אדוני על שמעיהו איש האלוהים לאמור. אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה, ואל כל ישראל ביהודה ובנימין לאמור, כה אמר אדוני, לא תעלו ולא תילחמו עם אחיכם, שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה. וישמעו את דברי אדוני, וישובו מלכת אל ירבעם. וישב רחבעם בירושלים, ויבן ערים למצור ביהודה. ויבן את בית לחם, ואת עיתם, ואת תקוע. ואת בית צור, ואת סוחו, ואת עדולם. ואת גת, ואת מרשה, ואת זיף. ואת אדוריים, ואת לחיש, ואת עזקה, ואת צורעה, ואת אילון, ואת חברון, אשר ביהודה ובבנימין, ערי מצורות. ויחזק את המצורות, ויתן בהם נגידים, ואוצרות מאכל, ושמן ויין. ובכל עיר ועיר, צינות ורמכים, ויחזקם להרבה מאוד, ויהיו לו יהודה ובנימין. והכהנים והלוויים, אשר בכל ישראל, התייצבו עליו מכל גבולם. כי עזבו הלוויים את מגרשיהם ואחוזתם, וילכו ליהודה ולירושלים, כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן לה'; ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים, ולעגלים אשר עשה. ואחריהם מכל שבטי ישראל הנותנים את לבבם לבקש את ה' אלוהי ישראל, באו ירושלים. לזבוח לה' אלוהי אבותיהם. ויחזקו את מלכות יהודה, ויאמצו את רחבם בן שלמה לשנים שלוש, כי הלכו בדרך דוד ושלמה לשנים שלוש. ויקח לו רחבעם, אישה, את מחלת בת ירימות בן דוד, אביהיל בת אליאב בן ישי. ותלד לו בנים את יאוש, ואת שמריה ואת זעם. ואחריה, לקח את מעך בת אבשלום, ותלד לו את אביה ואת עתאי, ואת עזיזה ואת שלומית. ויאהב רחבעם את מעך בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו, כי נשים שמונה עשרה נשא, ופילגשים שישים. ויולד עשרים ושמונה בנים ושישים בנות. ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעך לנגיד באחיו, כי להמליכו. ויאבן, ויפרוץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין, לכל ערי המצורות, ויתן להם המזון לרוב, וישאל המון נשים.